континентална екологична катастрофа, военно престъпление от сериозен мащаб, защото според Женевската конвенция язовири не трябва да стават военни цели, но това, виждаме, се случва. Зривяването на язовира в Херсонската област добавя със сигурност тежест в възните на глобалната и регионалната несигурност и без това високите нива заради самата война срещу суверенна държава, войната на Русия срещу Украина. Какви са тенденциите и рисковете пред ев Виждаме в последния доклад на института Глопсек и дали тези рискове са доловими и през последното, току-що публикувано, впрочем вчера след обед, изследване на европейското обществено мнение, правено от Евробарометр, година преди редовните избори за Европейски парламент, които ще се проведат точно в интервала от 6 до 9 юни следващата година. Добър ден, казвам. на Горан Георгиев от Центра за изследване на демокрацията. Дръвайте, Ви... за Добре познавате. А, и следите тенденциите в анализа на сигурността. Хайде да погледам към Евробарометър. 56% проявяват интерес към предстоящите избори. Има известно увеличение, като се сравни с нивата мерени година преди предишните редовни избори за Европарламент през 2019. Също така, две трети от анкетираните заявяват, че вероятно ще гласуват, ако изборите за Европейски парламент са е сега следващата седмица. Този дял също нараства с около 10%. За какво според вас говори това? Ангажираност към Европейския СИУС или възпроизвеждане на политическите поляризации на национално ниво и нещо като мобилизация да се промени картината в Европарламента? Да, всъщност можем да кажем, че има няколко фактора, които а, водят до тези резултати. От една страна наистина има по-висока ангажираност с политиката на Европейския съюз. А, това е и заради, включително и заради войната в Украина, когато има една така геополитическа катастрофа, естествена реакция човек да се активира политически също време, с това и другото, другия фактор, който споменахте, също е истина. Е, наблюдава се така продължаваща поляризация в обществото и това се личи в мненията за, за Европейския съюз, за НАТО и по най-различни други геополитически субекти. Е, смисъл такъв, че положителните мнения нарастват, но и негативните нарастват, и това е, естествено, за сметка на хора по средата, които не, така са неутрални или не са дали отговор. А, съответно, да, наблюдава се една поляризация. Тя е особено силно застъпена в България, където за последните години а, се получава точно това, което казвам. Мненията за а, членството на България в НАТО Европейски съюз, например, са, се увеличават положителните мнения, но се увеличават и негативните, за сметка на тези посредата Това е интересно. Ще погледнем и по-конкретно и детайл М -м. към България, но а, още малко общата картина, която излиза от евробарометър. Много анализатори предвиждат по-фрагментиран и поляризиран нов европейски парламент от 2024 нататък, заради това, че могат да влязат по-голямо количество партии, които по същество оспорват над националната формула на Европейския съюз. Как оценявате тази вероятност, това е любопитно за наблюдение, защото бихме могли да го сравним с нещо като националистически интерес. Национал или пък обединение на европейски националисти, суверенетисти, в един орган, който по същество трябва да бъде антнационален като Европарламента. Очаквате ли нещо подобно като такова дървано желязо да се а, случи? Да, трудно е да се, трудно е да се прецени от една страна така по-крайно дясните политически сили в Европа претърпяха доста на успехи последните години и някои успехи. Също вероятно с това както казах, поляризацията е на лице има така има увеличение на броя хора, които са склонни да гласуват за по-крайна по партия и съответно ние със сигурност ще видим а, такива партии на следващите избори включително от нашата страна Uh, но е трудно да се каже и случва се и нещо интересно в така да го наречем дясното или крайно дясното така по-консервативно пространство, което ако преди е било така по-близко асоциирано с с чуждестранни авторитарни политики, имам предвид специално тези на Русия и на Кремла, всъщност защото това, това е, е една крайно дясна идеология, всъщност една дясна, така, на дясната страна най-малката на политическия А спец, и са проследими финансови транзакции към крайно дясни политически формации Но, обаче, в Западна Европа? В Италия, и във Франция и, и на Балканите и, и, и, и на в Европа, всъщност. Това, което се наблюдава, обаче, че има един сегмент от десни политически играчи, които а, поддържат тази риторика, идеология, но не се съюзяват с Русия. Те са срещу нея. Виждаме това и в а, Полша, например, в а, Румъния също така, където си има възход на крайно дясни екстремни партии, но те, не, те, те, те създават пространство за себе си, което е отделно от а, руското, например. А, а, преди а, бяха по-близки, най-общо казано. А Мелони в Италия също заявява твърдата си подкрепа за Украина, така че наистина картината не е а, еднозначна, по е по по отношение на а, Русия. Но а Русия остава, така да се каже, лакмус. А, и войната на Русия срещу Украина остава а, своеобразен лакмус. Сега, да ви попитам малко за България в тази обща картина. Какво виждаме? А, също 55% биха гласували на следващите европейски избори, но сме заедно с Хрватия и Словакия на едно от най-низките нива за Европейския съюз. Да. равно тези резултати от последния евробарометър за България не са супер изненадващи. Тоест, .е. например, по-ниска избирателна активност. Ние виждаме, че самата ни страна не е висока избирателната активност. Да, това си е познато и традиционно. Именно, за нас не да. може да я чак толкова знаково. Обаче, Но... друго да видя, българите сочат като най-важна ценност за защита, какво да прави Европарламента, свободата на предвижване с 37%. М -м. За общо европейските граждани, най Важното нещо, което трябва да прави Европарламент е да защитава демокрацията. При нас защитата на демокрацията е на пето място. Да, а, като цяло, това е и така естествено за по-бедните страни в Съюза. Смисъл такъв, че там се разглед... има и приоритетите социоекономически, докато в по-богатите е малко по-различно, по-концептуални са приоритетите. А, но но казвам, се са изненадващи резултатите в България, тъй като ние с Център за изследване на демокрация, както и други и актьори сме анализирали от 2020 година на само множество фокус групи и национално представителни проучвания, които си показват така по-низко доверие в е, демокрацията, също неразбиране на демокрацията, е, така е, по-пълно разбиране липсва е, и по-низко доверие в е, медиите и демократичните институции като цяло. Нормално е, че това ще се отрази и външно политически или по-точно в е, рамките на политиките на Европейския съюз и на изборите за Европейски парламент не са изключително очудващи тези резултати. Проличава се, обаче ефекта на дезинформацията. Смисъл, така, че в някои от въпросите са заложени, например, за войната в Украина, кой е виновен, дали Западът е провокирал Русия да нападне. При нас има така голям брой хора, които отговарят положително на този въпрос. Също възи и за изследването на Глопсек. Тези, тези са силно заложени в дезинформацията. Тя е масова в България и това е основното обяснение за тези динамики и геополитически представи, най-общо казано. И по това всъщност българските граждани се различават сериозно от европейските граждани? Точно така. Като погледнем отделните въпроси и разликите в тях, виждаме, че те съвпадат почти точно с дезинформационните наративи. Това е доста интересно. От вчера България има редовно правителство, което декларира ангажимента си към ценностите на Европейския съюз и към НАТО, за да бъде реално България част от Северноатлантическия альянс. И това става на фона на закани от проруски групи и партии, които успорват факта, че България е част от НАТО, Европейския съюз и че се стреми към еврозоната. Видимо ли е това а, и в резултатите от Евробарометър, и в а, анализа на Глобсек, който засяга данни от България? Както казахме, ефектите от масовото разпространение на дезинформация са видими, но това на лице е на устойчивост във времето или иначе казвам абсолютно всички изследвания, както и самия начин по който гласуване ясно категорично показва, че масата българи и огромната част от хората са за евроатлантическа насока на страната. Това е нещо много интересно, което казвате, че на практика, а Виждаме и от данните, пред мен е картината от Евробарометър, в България най-високи са нивата на удовлетвореност в областта на подкрепата за Украина, следвана от програмата в областта на цифровите технологии и външната политика. Това е от Евробарометър. С началото на войната, какво се промени в българското обществено мнение? Определено има голяма промяна в политическите и геополитическите представи. Последният доклад на Глобсек потвърди това, което видяхме и в миналогодишния, който излезе също горе-долу по това време. И всъщност това бяха първите данни, с които можехме да сравним така обществените настроения преди и след войната. И ще цитирам няколко показателя, всъщност, които така иллюстрират това много добре. 2021 година Одобрението на, на Путин в България е 70%, което между другото е много близко да до одобрението му в самата Русия. Между 70 и 80%, ако погледнем Левада център данните. Преди две години, 2021, това е 2021, преди войната, 2022, проучване проведено март месец, т.е. месеца след започването на инвазията. От 29% одобрението на Путин, т.е. това е намаление от над два пъти. Сега от последния доклад видяхме леко увеличение в положителните представи от 29% на 32%. Това все пак е малко увеличение, но цялостната тенденция си въжи. Същото виждаме и за мнения за НАТО. Всъщност, тази година доклада на Глобсек, показа, че при хипотетичен референдум, въпросът е при хипотетичен референдум, как биха гласували българите да останем или да излезем от НАТО, в 2023 измерихме 58% което също е най-високото ниво от както България, включена в тези изследвания. 20... 58% за оставане, за оставане в НАТО. А как си обяснявате а, това, че и медиите с лекота, но и политически лица, както и лица от държавни институции в България, възпроизвеждат а, така клишето за а, проруска България с лекота без замисляне, при положение, че данните от проучванията на общественото мнение противоречат на подобни твърдения клишета Ами да, има много фактори за това наистина дезинформация се разпространява както в традиционните медии така и в социалните медии от неформални мрежи, включващи а, политици на най-високи постове, включително в изпълнително в съдебна и в законодателна власт, а, от една страна наистина все пак има голям сегмент от обществото, които са с проруски настроения. И това са господобатели а, и, манипулирайки тях чрез дезинформация. Това всъщност се оказва доста силен натис върху политиците, особено тези политици, които а, така принципно са се позиционирали като близки с Русия, но то ефектира дори и, и прозападни а, партии. А, има елемент на възползване от цялостната така информационна среда в България. Добре, но даже при толкова мащабна дезинформация, 58% за оставане в НАТО, за какво говори това с едно изречение? Говори за това, че всъщност сме, макар да сме една млада демокрация, сме резистивни, по-резистивни, отколкото си признаваме и всъщност е важно да си го признаем, защото в противен случай се превръща в едно, какъв как, как е термия, самозбъдващо се пророчество. пророчество да. Тоест тотална манипулация. Mm -hmm. Благодаря на Горан Георгиев, експерт от Центъра за изследване на демокрацията, анализ на тенденциите в европейското и българското общество и рисковете пред глобал във сигурност в съпоставка между последното проучване на Евробарометър точно година преди следващите избори за Европейския парламент и последния доклад на института Глобсак